Първата лекция Богомилите. Втората лекция Богомилите. Третата лекция Побогомил непокорния свещеник. И три идеи три същества. Първата Симеон Антипа. Втората друг велик Богомил Никита Странник. И третата Боян Мага. Следваща лекция на 3 декември. Започвам с първата лекция Богомилите. Богомилите показаха пътя към чисто духовната свобода. Те са напълно съзнателни духовни същества. Бяха абсолютно верни на Бога и го доказаха накладата. По Богомил пръв започна да проповядва истината в България, но според падналите е проповядвал Ерес. Тази ерес, т.е. друго име на истината, е оплашила старото застояло духовенство в почти цяла България. Злата сила отдавна е слязла и се вселила в недуховния външния човек, нечистия. И тук сам Бог му подава ръка и му изпраща богомилите, т.е. истината. Но те ние разбраха и нарекаха Ерес и влязоха в застоя. Само за малко се отклонява в Руса един брат настоя да ви кажа той, което се е случило на една конференция, където трябвало да се говори за богомилите. Патриарха Кирил казал, не мога да благословя, защото Ерес. И един монах от Атон казва, аз не мога да благословя, защото Ерес. И двамата после умират. Патриарха е затиснат от един дух мощен във водата. Хората си мислят, че разни други причини, но няма време вече за отлагане. А другия монах, Атонския, един куфар пада във влака точно в главата му и го убива. Настояваше много да й го кажа, между другото така споделям го. Разбира се, дали някой се направи поуки или не, но има определени времена, когато отричаш нещо, вече ни не се разминава. Дълго време може да отричаш и да ти се прощава, но има един момент... Такъв случай има и в Френската академия на науките, извикал пред всички няма Бог и на място разрев на сърцето и умира на място. Така че има определени моменти, когато Бог дава някакви уроци за то, с който уме да слуша. Така. Те нарекаха истината ерес и изпъдиха Бога. Най-големия грех – да изпъдиш Бога от живота си. И влязоха в застоя. Хиляди години застой. Бог им подаде ръка, защото Той не държеше на църквата, а на истината и им изпрати истински хора. Но те нарекоха неговата истина «Опадък» – Ерес и умряха в застоя. Застоя е умиране. И така църквата се е създала, след като развитието се е объркало. Забележете, църквата е осъдила Бога и Боян казва – Църквата стана змия. Биде и отнето духовното образование. И тя остана не в духовността, а остана в религията. И в ритуала. Значи, тя остана в религията и в ритуала. Изпъдена е от духовното образование. Защо е останала там? Боян казва, за да се самопогубва. Тук няма развитие. За да се самопогубва. Защото никой не може да излъже Бога с лицемерие. Богомилството е вдъхновено от истината и от чистата духовност. От чистите извори на Бога. Богомилите са знаели, че и църквата и народа са лишени от истина и духовност. Целта на истината или чистата духовност е освобождаване от нечистата религиозност, т.е. робството. Тази религиозност е робство. Пътят на духовността е себепознанието, а то ще освободи човека от катастрофата на фалшивата религиозност, защото това е истинска катастрофа. по Богомил казва, духовността е ужас за всяко зло и за всяка религия. Защото тя е от по-високо място, от по-високо произхождение. Всеки, който се е посветил на истината, е жив богомил. А да се посветиш на някаква си църква или религия, това е падение. Казвам, бъди истинен, а не религиозен. Истината ще ти донесе свобода, а религията – робство. Учителя казва, и Христос е богомил, и за богомилското му учение го разпънаха на кръста. И казва още, когато разгониха богомилите из България, българският народ падна под турско робство цели 500 години. Това са думите на учителя за платата на изпъждането на божествените същества. Винаги така се заплаща. Много просто. Всеки, който е истината от себе си, той е Бога. И тогава той става роб. Вече няма избор. Тогавашната бедна духовно България уби верните богомили. И от тогава не може да се оправи. Няма оправене, когато Бог е отхвърлен. Богомилите са една чудна струя в тайната на българския народ. Богомилството показа, че в човека има нещо повече от човека. Това е божествената природа. Богомилството не е външно учение, то е тайно учение. И когато го разбереш, просто умираш за Бога. И буквално, и преносно, и всякак си, умираш за Бога. Богомилството е просто истинското християнство, неприетото истинско християнство. А външното, показното, то си остана болно и несъвършено. И така ще продължава. Външното винаги е лицемерно. Когато си видял тайната на Бога, вече никаква клада не може да те спре. Между другото, думата отеко означава, Истински войн. Не боец. След време до година, когато ще ви говоря за бойните изкуства, там ще обясним. Боец е ниско ниво. Тези, които са останали на ниво, дисциплина, правила, техники и бойни изкуства. Тези, които са посветили живота на Бог и на истината, те имат право да носят името толтек или войн. Те са съвсем друга категория и те не се занимават с бойни изкуства, защото Бог воюва, те са дали Бог да воюва в тях. Но те са видяли същността и затова имат право да носят това име. Толтек. Когато значи си видяла тайната на Бога, никаква клада вече не може да те спре. А когато само си въобразяваш Бога, тогава ти се проваляш. Има три неща според богомилите, които много сурово се наказват в отвъдния свят. Три неща. Първо свидетелство. Второ даване на пари с лихва. И трето подслушване с цел изкривяване. Тези неща имат много тежки последствия в отбъдния свят и въобще в бъдещи прераждания. Така, това беше първата лекция.